בעזרת השם, ליקוטי מוהר"ן, תורה ו. לשון רבנו זיכרונו לברכה: "ויאמר ה' אל משה קרא את יהושע וכו'. א. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלכים. שנאמר בו, כבוד מלכים חכור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים, מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה? וחולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו. ועליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר כי אסור לחקור על הכבוד הזה ב. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה בעיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק כי לית כבוד בלא כף והכף הוא כתר מבחינת הכה מבחינת תשובה כי הכה דה אנה זמין למוות היינו, קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתאווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא משנברא. וכשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אזי הוא בחינת הכה. היינו, שיהיה לו הוויה בעולם. היינו, אנא זמין למווה. וזה בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה, בחינת תשובה. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, הבלי תאה מסייעין לו, משל לאחד שבא לקנות אפרסמון, אומרים לו אמתן וכולי. וזה בחינת כתר, כמו שכתוב, קטר לי זהר ואחוויך. אבל קודם התשובה, אזי בחינת אכה בהסתרת פנים ממנו, כי עדיין לא הכין את עצמו למה ובעולם. בהסתרת פני אכה גימטרי אדם. פירוש כי אחורי השם אקה ובגימטרי אדם כמובן. היינו, כשכותבים השם באחוריים, דהיינו א', א', ק', א', ק', י', א' ק', שחוזרים בכל פעם לאחור, ובגימטרי אדם, וזהו בחינת החזרת והסתרת פני אקה שעולה דם. היינו, שפיכות דמים וביזיונות. על שם ובוזי יקלו. כי עדיין אדם שבחלל השמאלי שבלב, ששם מדור היצר הרע, כמו שכתוב ולב כסיל לשמאלו, עדיין הוא בתוקף ועוז. ובשביל זה באים עליו בזיונות ושפיכות דמים. כי זה בחינת הסתרת והחזרת פני עקה, גימטרי הדם. בתיקון לזה, שיהפוך דם לדום, שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים. ולא ידקדק על ביזיון כבודו. וכשמקיים דום להשם, אז הקדוש ברוך הוא מפיל חללים חללים, כמו שכתוב, דום להשם ויתחולל לו, והוא יפיל לך חללים חללים, כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה גיטין זין. היינו, וליבי חלל בקרבי. היינו, על ידי זה נתמעט אדם שבחלל השמאלי. וזה בחינת זוויחת היצר הרע. ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוקי, כמו שכתוב, זובח תודה יכבדנני. ודרשו חכמינו זכרונם לברכה על זוויחת היצר הרע. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי אומר זיכיתי ליבי, טערתי מחטאתי. כי בשעה שאדם אומר חטאתי, עוויתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבעל לבב, בלי פנייה. וזהו מי יאמר, זיכיתי ליבי, טערתי מחטאתי. היינו, מי יוכל לומר, שליבו זך וטהור מפניות, אפילו בשעה שאומר חטאתי וכולי. וזהו מי יאמר וכולי, טערתי מחטאתי. היינו, שיהיה טהור מן החטאתי, עביתי, פשעתי שאמר. כי גם אז, אינו זך וטהור בלי פניות כנ"ל. נמצא, שצריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה. היינו, על חטאתי, עוויתי ופשעתי שאמר, כי עליו נאמר בשפתיו כיבדוני, כי על ידי תשובה זוכה לכבוד השם, וליבו רחק ממני. ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על, תשובה על תשובה הראשונה, כי מתחילה כשעשה תשובה, עשה לפי השגתו, ואחר כך בוודאי כשעושה תשובה, בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם מטבח. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על שיתגשם את רוממות אלוקותו. וזה בחינת עולם הבא, שיהיה כולו שבת. היינו כולו תשובה, כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו. כמו שכתוב, וידעו אותי למקטנם ועד גדולם. נמצא, בכל עת שישיגו השגה יתרה, אזי יעשו תשובה על ההשגה הראשונה. וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כל הזובח את יצרו, היינו בחינת תשובה, בחינת ולבי חלל בקרבי, בחינת דום להשם, בחינת אקיה, בחינת כתר, בחינת כבוד, כנזכר לאל. ומתוודה עליו, היינו שמתוודה על זביחת יצרו, היינו שעושה תשובה על תשובתו והשגתו הראשונה, כאילו כיבדו להקדוש ברוך הוא בשני עולמות, כתשובה הראשונה בחינת כבוד עולם הזה. ואחר התשובה שזוכה להשגה יתרה ומכיר ביותר את רוממות אלוקותו, ועושה תשובה על תשובתו, זאת התשובה או בחינת כבוד עולם הבא. וזה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אור יקרות וקיפאון, אור שהוא יקר בעולם הזה, יהיה כפוי וקל לעולם הבא. נמצא, בעולם הבא כשיזכו להשגה יתרה בלוקותו, בוודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת עולם הזה. כי השגת עולם הזה בבחינת גשם נגד השגת עולם הבא. וזה כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות. כי זביחת היצר היא תשובה ראשונה. הוא בחינת כבוד עולם הזה, והווידוי על זביחת היצר, היינו תשובה שנייה, היא בחינת כבוד עולם הבא, שהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני. וזה שאומר הקדוש ברוך הוא, אלה עשית והחרשתי, דמית היות אהיה כמוך, כי האדם על ידי שמחריש, נעשה בחינת אה ככנ"ל. אבל הקדוש ברוך הוא מה שמחריש לאדם אין זה בשביל עקר חס ושלום כי זה אין שייך אצל הקדוש ברוך הוא אין זה אלא כדי שיקבלו עונשם בעולם הבא שאז מסדרין לעיניו עוונותיו ויוכיח אותו על פניו וזה הוכיחך והערכה לעיניך ד. כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה צריך להיות בקי בהלכה וצריך להיות לו שני בקיות היינו בקיא ברצו, בקי, בקי בשו כמו שכתוב, זכאה מן דעיל ונפק. וזה בחינת אם משק שמיים שם אתה, בחינת עיל, בחינת בקיא ברצו. ואציע שאולי נקע, בחינת ונפק, בחינת בקי בשו וזה אני לדודי ודודי לי. אני לדודי זה בחינת עיל, ודודי לי זה בחינת ונפק. וזה סוד כוונת אלול, וזה עיקר כבודו, וזה וכיבדתו מעשו דרכיך, דרכיך לשון רבים, היינו עיל ונפית, וכשיש לו אלו השנה בקיאות הנ"ל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה וזוכה לכבוד השם, כמו שכתוב, וכיבדתו מעשו דרכיך, היינו שזוכה לכתר, כי לט כבוד בלא כף ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, וזה סוד כוונת אלול. ה, hey, ועל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק, כמובן בתיקונים, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, דא חיריק. זה בחינת והארץ אדום עגלי. אדום זה בחינת דמימה. זה בחינת נקודה תחתונה של תמונת א', ונקודה עליונה שעל הא', זה בחינת כתר, בחינת וממה על הרקיע אשר על ראשם אבן ספיר דמות כיסא, דמיתקסיה לאלה מו' שבא', דמיתקאי הרקיע, והנקודה היא כיסא דמיתקסיה, כמו שאמרו במופלה ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור. וזה בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר, בחינת כתר, והוו שבתוך האלף הוא רקיע, שמיים, אש ומים, בחינת הבושה, שנשתנה פניו לכמה גוונים, וזה בחינת רקיע, כלליות הגוונים, ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא, כמו שכתוב, ודמות כמראה אדם עליו מלמעלה, קילט אדם בלא אלף. וזה אותיות אדם, א' דם, היינו, על ידי דום לה' נעשה א', ונעשה אדם לשבת על הכיסא. כי הו שבתוך א' הוא הקיא, כלליות הגוונים, היינו הבושה כנ"ל, והנקודה התחתונה היא השתיקה והדמימה, כמו שכתוב, והארץ אדום הגלי. וזה בחינת חיריק, בחינת ותחת רגליו, והנקודה העליונה, או כיסא, דמיטקסיה, בחינת תשובה. מבחינת כבוד אלוקים אסתר דבר, מבחינת "פעם חוסה ממך אל תחקור", מבחינת "ממעל הרקיע דמות כיסא" וכו'. ונעשה אדם לשבת על כיסא, מבחינת "כמראה אדם עליו מלמעלה". ואז נעשה ייחוד בין חמה ללבנה, שהשמש מאיר ללבנה, ונעשה ייחוד בין משה ויהושע. כי משה כפני חמה, ודע נקודה עליונה בחינת כיסא, בחינת משה, כמו שכתוב, וכיסאו כשמש נגדי, בחינת וממעל הרקיע דמות כיסא, והנקודה התחתונה היא יהושע, בחינת לבנה, בחינת ותחת רגליו כמעשה לבנת, דל לבנה, והו״ר שבתוך האל״ף הוא הרקיע, הוא בחינת האוהל, כמו שכתוב, יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל, ואוהל הוא רקיע. כמו שכתוב, וימתחם כאוהל השבט, וכתיב נוטה שמיים כירייה, וזה יריות האוהל. בכיסא העליון, על נקודה עליונה, נחלקת לשלוש טיפין, כי תשובה צריך להיות בשלושה תנאים, כמו שכתוב, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב. ואלו השלוש בחינות הן נקודת סגול. וסגול דא חמה, היינו פני משה כפני חמה. ו. וזה פירוש אמר אבא ברברכנה, זימנה חדה אבא זלינן במדברה, וחזינן אנה אב זה דשמיתן גדפיו משמנהו, וקנג דנח לדמיש חמיתותיו, ואמינא לאו איתלי מנאיכו חו חולקה לאלמא חדה דליה ליאטמה, וחדה דליה לי גדפה כי עתה היא רבי אלעזר אמר לי עתידין ישראל ליתן עליהם את הדין רשבם דשמיתין גדפיו נפלו נוצה שלהם מרוב שומן דליה לי גדפה הגביה לי הכנף רמז זהו חלקך לעתיד לבוא ליתן עליהם את הדין שבחטאתם מתעכב משיח ויש להם צער בעלי חיים לאותן אווזים מחמת שומנן. שהלך לחקור במידה הטובה של הנאוה, שאדם משים עצמו כמדבר על הדוש, שהכל דשין עליו, וראה חכמים, וזה בחינת אב זה, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, הרועה אווז בחלום יצפה לחוכמה. דשמיתן גדפיו פרש רשבם נוצות זה בחינת מחלוקת וביזיונות, כמו שכתוב כי ינצו אנשים. היינו שאין משגיחין על מחלוקת וביזיונות שמבזין אותן, ושומעים חרפתן ואינם משיבים. ואל שם השתיקה נקראים חכמים, כי סייג לחוכמה שתיקה, כי שתיקה היא בחינת כתר, כי על ידי השתיקה זוכים לתשובה שהיא בחינת כתר כנ"ל, וזה בחינת לחוכמה השתיקה, זה בחינת כתר, שהוא בחינת סייג וגדר סביב סביב, שמסבב ומכתיר ומעתיר את החוכמה, וזה הכתר שהוא בחינת סייג נעשה מהשתיקה כנ"ל, וזהו סייג לחוכמה שתיקה כנ"ל. וזה לשון דשמיתן, כמו שכתוב, שמות כל בעל מסי ידו, היינו שלא יתבע אל בונו, וזה פירוש משמניו מלשון שמנתא אביתא, כלומר, וחמת שאוחזין עצמם בבחינת שמנתא אביתא, היינו בשביל זה שומעין חרפתם ואינם משיבים, כי זו עושים בשביל תשובה על עוונותם, כמו שכתוב, וישמן ישורון, מבחינת אשמן לב וכו' ואוזנה וכו', פן יראה וכו', שהתשובה צריכה להיות בשלושה תנאים אלו ונגד נח לדמישחא מתחוטאיו, היינו על ידי השתיקה הזוכין לכבוד אלוקי, שהוא בחינת שמן, כמו שכתוב, אהבת הצדק ותשנא רשע, על כן משככה. וזה בחינת מלך הכבוד. למינא לאו איתלי מינאיכו חו חולקא לאלמא דעתא, חדא דליה ליתמה, זה בחינת וארץ אדום רגלי, בחינת נקודה תחתונה כנ"ל. וחד דליה לי כנף, זה בחינת כיסא, כמו שכתוב, ולא יכנף עוד מורך, זה בחינת נקודה עליונה. היינו שיראו לרב ברבר חנא, שגם הוא זכה לאלו הבחינות. אמר רבי אלעזר, עתידין ישראל ייתן עליהם את הדין, כי ישראל נקראים אדם, וקודשא בריך הוא בישראל כול אחד, וישראל שהם בחינת אדם, ישבו על הכיסא, כמו שכתוב, ועל הכיסא דמות כמראה אדם. וישראל ייתנו דין לכל באי עולם. היינו הם ישפטו בעצמם כל הדינים. ז. וזה פירוש ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. זה בחינת חיריק, נקודה תחתונה של א', שהוא בחינת ותחת רגליו, בחינת וארץ אדום רגלי. יבחר לנו את נחלתנו, זה בחינת משה. מבחינת נקודה עליונה של א', מבחינת וממעלה רקיע דמות כיסא וכסעוק השמש. פני משה כפני חמה. כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, רבי שמעון אומר: נחלה זו שילה, שילו דם משה. את גאון יעקב זה מבחינת ו' שבתוך א', מבחינת אוהל, מבחינת אור, שמשה מאיר ליהושע. כמו שכתוב, ויעקב אשתם יושב אוהלים. וזה בחינת שלושה דברים שנצטוו ישראל, שיכלו זרעו של עמלק, זה בחינת ידבר עמים תחתנו. ולמנות להם מלך, זה בחינת דיון יעקב, בחינת דרך כוכב מיעקב, בחינת מלך, ולבנות להם בית הבחירה, זה בחינת משה, בחינת דעת. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. וזה בחינה תבחר לנו את נחלתנו. מסימן ד' עד כאן לשון רבנו זכרונו לברכה. וזה פירוש ויאמר השם משה קרא את יהושע. משה הוא בחינת נקודה עליונה. יהושע הוא נקודה תחתונה. והתייצבו באוהל זה בחינת הרקיעה, בחינת הו שבתוך האלף. ועצבנו כי משה היה צריך אז למסור הכל ליהושע ואין שלטון ביום המוות כי בשעת הסתלקות הצדיק אין לו שליטה וכוח להעיר ליהושע על כן דייק ועצבנו אני בעצמי כי חזרה הממשלה לקדוש ברוך הוא וכלל כל העניין כלול בתמונת א' שהוא נקודה העליונה ונקודה התחתונה וו' ודוק מאוד והוא עניין שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שקודם כניסת ישראל לארץ הוזהרו לקיים שלוש מצוות: להכריד זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה, ולמנות להם מלך. להכריד זרעו של עמלק היא בחינת יהושע, נקודה תחתונה, כי עיקר מחיית עמלק תלוי ביהושע, כמו שכתוב, צאי לחם בעמלק, וכמבואר בזוהר העניין. ולבנות להם בית הבחירה ובחינת משה, נקודה עליונה, כי מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. ומשה ובחינת הדעת, ולמנות מלך ובחינת רקיע, הו שבתוך א', כמו שכתוב, דרך כוכב מיעקב, שכה על שיקום מלך מיעקב. ודרך כוכב ובחינת רקיע, שיש בו כוכבים ומזלות. דהיינו מיעקב, כי יעקב אשתה משב אוהלים, מבחינת רקיע, כמו שכתוב, וימתחם כאוהל, כמבואר בזוהר, שיעקב הוא מבחינת ו, כי שלוש מצוות אלו הם מבחינת תשובה והבן. מן וכלל עד כאן כפול לאל בשינוי לשון קצת. שייך לאל, וזה סוד כוונות אלול, שמעתי קצת. כי טיפה מן הים, עיין שם בכוונות של אלול, מבואר שם שכלל כוונות אלול הוא הנותן בים דרך, שצריכים להאיר בחינת דרך בים וכולי, וזה הדרך ובחינת שני פעמים השם יבוק, כי שני פעמים השם בתקוף עולה דרך, וזה נמשך מבחינת שני שמות, שם כסה וסג כי אלו שני שמות, כסה, סג, הם עולים בגימטריה שתי פעמים יבוק, שהוא, בחינה, שהוא בגימטריה דרך כנ"ל. וצריך לכוון שם כסה בסגול, ושם סג בחיריק, וסגול דקסה, וחיריק דסג, הם עולים תו. כי שם כסה, הוא שם א' ק' י' ק' במילואו כזה. א' K, K יו"ד, כה שהם יו"ד אותיות וכל אחת נקודה בסגול וסגול הוא שלוש נקודות על כן הוא עולה שלושים על כן יו"ד פעמים סגול עולה שין ושג הם יו"ד אותיות של מילוי הוויה יו"ד, כו"ד לכל <coughs> אחת נקודה בחיריק עולה מאה <coughs> ושניהם חיריק דה סג וסגול דה קסה עולים יחד טב בגימטריה פשוטה ואז על ידי כל בחינות הנ"ל הימין פשוטה לקבל תשובתו כימין כי במילואו עולה דרך עם השלוש אותיות שהוא שתי פעמים יבוך וכולי אין שם כל זה מבואה מתוך כוונת אלול ועתה בואו ראה והבן איך כל הכוונות הנ"ל מרומזים ונעלמים בדרך נפלא ונורא מאוד בתוך התורה הנ"ל. כמבואר שם, שמי שרוצה לעשות תשובה צריך שיהיה לו שני בקיות, היינו בקי ברצו בקי בשוב, שהוא בחינת עיל ונפק, בחינת אם משג שמיים שם אתה, שהוא בחינת בקי ברצו, והציע שאול אינקה, שהוא בחינת בקי בשוב וכולי. כמבואלה, עיין שם. והפירוש הפשוט הוא, שמי שרוצה ללך בדרכי התשובה, צריך לחגור מותניו. שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד, בין בעלייה ובין בירידה, שהם בחינת אם השג שמיים והציע שואל וכו'. היינו, בן שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה, אף על פי כןה יעמוד שם, ולא יסתפק עצמו בזה. רק צריך שיהיה בקי בזה מאוד, לדע ולהאמין שהוא צריך ללכת יותר ויותר וכולי שזה בחינת בקיא ברצו, בחינת אין שהוא בחינת אם משג שמיים שם אתה וכן להפך שאפילו אם יפול חס ושלום למקום שיפול אפילו בשעון תחתיות גם כן אל יתיאש עצמו לעולם ותמיד יבקש יחפש את השם מטבח ויחזק עצמו בכל מקום שהוא בכל מה שיוכל כי גם בשאול תחתיות נמצא השם מטבח, וגם שם יכולין לדבק את עצמו אליו מטבח. וזה בחינת "ואציע השאול אינקה", וזה בחינת בקיא בשור. כי אי אפשר ללך בדרכי התשובה, כי אם כשבקיא בשני הבקיאות האלו. ודקדק רבנו זיכרונו לברכה וקרא עניין זה בלשון בקי כי בקיות גדול מאוד מאוד. שיזכה לידע ולהגיע עצמו ולטרוח בעבודת השם תמיד ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוה יותר ואף על פי כנאה ליפול משום דבר ואפילו אם יהיה איך שיהיה חס ושלום אף על פי כנאה ליפול בדעתו כלל ויקיים ואציע שאול יינק הכנ"ל ועל פי סוד נעלם בזה סוד כוונת אלול הנ"ל כי בקיא הוא בחינת שם יבוא כנ"ל שהוא תהיות בקיא וזה שזוכה לשני הבקיאות הנ"ל, שהם שתי פעמים בקיא, דהיינו בקיא ברצוע, בקיא בשוב על ידי זה זוכה לדרך התשובה, כי שתי פעמים בקיא, שהם בחינת שתי פעמים יבוא כנ"ל, עולה בגימטרייה דרך כנ"ל. כי על פי הכוונות נעשה זה הדרך מבחינת סגול דקסה וחיריק דסאג, שהם בגימטרייה שתי פעמים יבוא כנ"ל. וזה בעצמו סוד בחינת שני הבקיאות הנ"ל. כי בקי ברצו, שהוא בחינת עסק שמיים, זה בחינת סגול דקסה, כי עסק אותיות קסה, ובקי בשור, שהוא בחינת והציע שאולינקה, זה בחינת חיריק דסג מלשון אל תסג גבול עולם, שהוא בחינת שמסיג גבולו ומחזירו לאחוריו, שזה בחינת ירידה, שהאדם נופל חס ושלום במדרגתו, והוא נסוג אחור, חס ושלום. אף על פי כי נחזק את עצמו ואל יתייאש עצמו לעולם, כי גם שם נמצא שם מטבח, בבחינת "והציע שאול ינקע כנ"ל". וזה בחינת שם סגל כנ"ל, כי סגול דה חמה, שהוא נקודה עליונה שעל האלף, הנחלקת לשלוש טיפין. זה בחינת השק שמיים, בחינת סגול דה קסה, שהוא אותיות השק כנ"ל. וחיריק הוא בחינת נקודה תחתונה של האלף. שהוא בחינת והצי השאול היא נקר, שהוא בחינת חיריק דה שג הנ"ל. בזה שכתב שם למעלה בתורה הנ"ל, וכשיש לו אלו השני בקיות הנ"ל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה. כי משני פעמים בקי שהם בחינת כסה ושג, השג שמים והצי השאול וכו', על ידי זה נעשה בחינת דרך, שהוא בגימטריה שתי פעמים בקיא, שהם כסה ושג וכו' כנ"ל. כי כך דרך התשובה זוכין על ידי שני הבקיאות הנ"ל. ואז המין השם פשוטה לקבל תשובתו. כי המין בגימטרי הדרך, שהם שתי פעמים בקיא כנ"ל. ופשוטה בגימטרי הסגול דה קסה וחיריק דה סג, שהם בעצמם בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה, שהם בחינת מה שצריכין לבקש השם יתברך תמיד, הן למעלה הן למטה. בחינת אם משג שמים שם אתה, והציע שאולי נקע, שהם בחינת שני הבקיאות הנ"ל. ועל כן כשיש לו שני הבקיאות הנ"ל, אז הוא הולך בדרכי התשובה, ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, והבן הדברים היטב כי הם דברים עמוקים מאוד. ועל פי זה תבין לקשיר התורה היטב, שמה שכתב בסוף, מעניין נקודה עליונה ונקודה תחתונה של האלף, זהו בעצמו בחינת שני הבקיאות הנ"ל. כי זה אינו לא מבואר בפירוש בתורה הנ"ל, רק על פי כוונות הנ"ל מובן זאת ממילא למשכיל. זהו בעצמו בחינת תשובה על תשובה שכתב שם. כי זביחת היצר הרע, שהוא בחינת דום להשם, שהוא בחינת תשובה ראשונה, שהוא בחינת כבוד עולם הזה, זה בחינת נקודה תחתונה, שנעשית מבחינת הדמימה והשתיקה. מבחינת דום להשם, וכל זה הוא בחינת חיריק דסאג וכו', שהוא בחינת בקי בשוב כנ"ל, ותשובה שנייה שעושה על תשובתו הראשונה, שהוא בחינת כבוד עולם הבא, מבחינת כבוד אלוקים אסתר דבר, זה בחינת נקודה העליונה, מבחינת כתר, שהוא בחינת משה, מבחינת סגול וכו'. באבין הדברים היטב איך כל הדברים הנאמרים שם בתורה הנ"ל נקשרים ונכללים אחר כך ביחד בקשר נפלא ונורא והמשכילים הבינו קצת. ועיקר הדבר שעל ידי שהאדם כשהוא במדרגה תחתונה מאוד ואף על פי כן הוא מחזק עצמו ומאמין שגם שם יש לו תקווה עדיין כי גם שם נמצא השם מטבח לבחינת והצי השאול נקה אזי ממשיך על עצמו הקדושה משם הקדוש הוויה במילוי סג שהוא מחיה את כל הנסוגים אחור מקדושתו להחזיקם לבעל יפלו לגמרי חס ושלום שזה בחינת בקי בשו שזה הבקיאות ובחינת שם יבוק הקדוש בחינת שם סג וכן כשאדם זוכה לבוא לאיזה מדרגה בקדושה עליונה ואף על פי כן אינו עומד שם והוא מתחזק ומתגבר לעלות יותר ויותר אזי ממשיך הקדושה על עצמו משם הקדוש אקיה במילוי כסה שהוא בחינת בקיא ברצון כי האדם כפי תנועותיו וכפי התחזקותו בעבודתו יתברך כן גורם לייחד השמות למעלה וממשיך על עצמו הקדושה משם והבן היטב והנה מבואר לאל שעל ידי הדמימה והשתיקה ששותקין לחברו כשמבזין אותו על ידי זה זוכה לתשובה שיהי בחינת כתר כנ"ל עיין שם. כי סייג לחוכמה שתיקה כנ"ל. כי צריכין להיזהר מאוד לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו החולקים עליו ומבזין אותו, צריך לדונם לכף זכות ולשתוק להם. ועל ידי זה נעשה בחינת כתר, כמובא במדרש. משל לאחד שמצא את חברו שהוא עושה כתר. אמר לו, בשביל מי? אמר לו, בשביל המלך. אמר לו, כיוון שהוא לצורך המלך, כל אבן טוב שתמצא תקבענו בו. כך, כל אחד מישראל הוא בחינת קטר להשם ידבח, וצריך להכניס בו כל מין אבנים טובות שאפשר למצוא. דהיינו, שצריכים להשתדל לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולדון את הכל לקו זכות, כי הם בחינת כתר להשם ידברך כנ"ל. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הבאת דן את כל אדם לקו זכות. נמצא שעל ידי שדנין את הכל לקו זכות, שעל ידי זה שותקין לו כשמבזה אותו, כי מוצאין בו קו זכות, שאינו חייב כל כך במה שמבזה אותו, כי לפי דעתו ושבעתו נדמה לו שראוי לו לבזות אותו וכו', על ידי זה נעשה בחינת כתר, היינו כנ"ל, שעל ידי הדמימה והשתיקה, נעשה בחינת כתר כנ"ל והווה